Eta oraingoan errumeria ba, baten inguruan itzen bar dugu, aurten ere noski eta gurekin e, ba, antzetako estudian pejo urtzegin dugu, keixo egunon pejo. Egunon egunon. Bueno, eh lehenik eta behin baditugu kausa ezberdinak aipatzeko, beti eh honetan bai erromerian inguruan. E, bai. Eh itzordua igande hontan eta meaka irungo meaka auzoan izango da, asta. Bai, eh Ibarlan, Ibarla restoranen Ibarla e, beti to, betiko tokian eta eta da, da amalaguk garrren urtean dugu musiko eguna uh -huh. eta orduan, bueno, haziginean, eh, bueno, am, amalaguru urte ena, guain izango da amalaguru, amalaguru urte eta, bueno, jarraitzen dugu eta gure asmoa da uh -huh. <laughs> urte askoz jarraitzea uh -huh. Aipatuko dugu, eh? e, igandean ze orduan izango den baina e, aipatu dituzu amalaguru urte, bueno, hor erromeria, ibilbide luzea du Irun inguruan eh, aski ezaguna da, eh, aspalditik. Bueno, eh, adibidez, erromeria da zela eh, gu eh, beti gure hau izan du da. Gero gogo egon eh, dozen Amar Urteo, Zehortzeria ingabe, eta mila betziunta iruru hasi ginen erromeriarekin, eta hm. baina arte, beti itzen dugu. Eh, gero hasi ginen, hori, baina 14 urteo musikogunarekin hasi ginen musikoa, jendia hasia zen jutete eta orduan hasi ginen helduakekin eta recuperatu genuen, hori. Eta, bueno, musikoguna egiten dugu beti apirilan, 3. Uh -huh. igandian eta Arratsaldeko 6etan. Hori da, eh, datorren eh, igandian Igan beraz, bai, utziko eguna, jaioan aipatuko zu eh, eta gogoratuko dugu berriz jaie urte luzez ari eh, arizaretela horren e, bueno, antolaketan asko aldatu da 2014 urtetik ona parte hartzearen aldetik, jendearen aldetik, ezakite garai batean jende gaztea edo izan izango zen, pizkan hori nolikusi dotsoso. Bueno, ese eh, <coughs> ordua mere garayan erromeritan izate zen dena jende gastea. Heldua bat joaten zaen harre gustea da hori. Inu ja es, guango erromeria a gaztea, Eh, ez dute joaten, uh -huh. eh, espada egun eh, bat horrela, musikoguna eguna, erroin maria eguna, e, urtian behin, orduan, asaltzen diren, gaztia minio, nes asko, eh? Uh -huh. Eglena, eh, ogeita mar urtetik angora. Bueno, beita, gaztea, gaztea, ba, bueno e, ogeita gaztia... Bai, bueno, ogeita mar, ma, nes, ober, oberra urtetik angora. Ba, gaztia gea, nire, iruro iru urte ditut, nahiz gaztia... Olida... Eh, Ni dugu. Bai, ni adibidez Erromelietan hasi egitenitzen 17 urtekin. Mm Horduan -hmm, eh, ama sei, ama urtekin ibiltzen ginen. Mm -hmm. Ni joan ja, Gazteagoako adinakoa dire saltzen inor. <girrit> Animatu beharko ditugu noski. Hombre, eh, bai. Eh? Animatu berda. Ah, tx Emen enmutsikoa baitare maitatua dira, eh, bai, altantai. Bai. Eh, Laugarren igandean iten dute hemen. Hori da, no? eh? Ba, bueno, ba, baitare auker izango dutela datorren igandean, hor ibarlan alegia, bai. eh, bertan, eh? Arretzaleko zeretan parte hartzeko. Vale. Hori alde batetik, eh, peio eta gero baitare, hemen zaudela komentatuko du, dugu, aipatuko dugu, hor nola, bueno, eh, ospatuko den Antsoa Erromaeria eh, ondarribian bai. eh, alegia. Pues, onda and, hogeita eh Aprilianan 30, ja eta ontan da la rumbata ratzaldeko seietean izango dela erromeria, eh antzoa erromeria eguna. E, mucho tabelocrekin, eh toro rico dire jotzea eta e, hori, pues, e, izango da, pues gutxi bera bi ordodo. I e mucho tabelocrekin. Bi ordodo, bi ordota pico askenekoak egin genunan, izango e, bi ordu ondo ginen, jokatake dantzan, denati, bai musikoa, de fanda nago bai eriñaribin, bai norezaten de den, lehenu alagarrao, eta, bueno, larrai dantzak, e, bueno, eta dena. Adibidez, gandiontan, ingo dugu zabera, gucho gura bera, bera minu, bueno. Uhum. Beste modus, meni Beste modu batean. Bai. Ondarriubikoa goratuko dugu, apirillaren hau eita izango dela. Bai. Arratxaldeko zeietatik, ba, sortziak arte, eh, gutxi gora bera. Eta baitare, bueno, samarra dugu, musikarekin batera baitare jateko, eh, aukera bai. gongo dela. Baita, antxoare, bai, antsua, bai. Eh, eh, ondarrabikoa antxoajatea, bai, eta aukera, eh, da oso berezia da hori. Bai, bai, bai, bai aukera zinu beha. Bai. Eh, be, bueno, egun polit bat eh, ba. igarotzeko, noski. Bai. Hori, beraz, imuntzota beraz, Ilokik, animatuta Animateta. Bai, pello Beraz, bueno, ba, proposomen guztioekin galditzen gara vale. e, Momentuz, e. eta berriak ditugunean berri zeren oski ba, zurekin ditzen goduko Ezkerrek asko gurean izate gati, pello vale. Zuek eri, bai, ezker, bai, progarte